Har jag levт som en havets spillра När ni har om mig Tror jag säkert att tårar trillar Men nu är det så här, jag vill börja om Så kan ni stänga av erat snytt någon gång Institute ami... Så skall vi gå och önska guld och ära Det er är så tungt att bära Och plåttes fär Det er ikke lyf, men lyfkan Fassen er så mer enn miljoner Ett glas humør Er mer enn tringar Mer enn all världens rikedom På livet hel, dets grøna ängar Går aldri i blod Ом донес, моти och afton mina damer och herrar som lyssnar på när radio vid den här tidpunkten på dygnet. Där var en hel massa tokig musik kanske ni tyckte men det var faktiskt de signaturmelodier som de föreningar har som i natt ska sitta här och vara med på en jubileumssändning. Det ligger nämligen så här till att sända sändare på i Stockholm fyller idag. Nej, inte idag, men på den 29e, det blev det på tisdag, för vad det blev. Fyller då fem år. Tänk vad tiden går fort. Det är fem år sedan när radion startade i Stockholm. Kan ni tänka er, hela fem år. Jag tycker att det var ungefär som det hade hänt igår. Fast det är så här. Vem är då med i den här sändningen? Ja, det visste en klantade till mig här när jag skulle ta byta en utav kassetterna, så jag fick spela om igen en bit, men ni kanske uppfattade att eh, det var inte mindre än fem olika eh, melodier som spelades, det var alltså signaturmelodier, ska vi ta dem ungefär så som eh, de är där här, eller som jag spelar kanske Först spelar jag den lilla korta versionen av Pensionärradion Och det är pensionärradion som står för den här sändningen att Ekonomiskt administrativt och allt vad nu heter Medan sändningsinståndet har Scientologikyrkan släppt till med Därför att vi har ett gott förhållande i här studion Och jag har ringt runt till en massa Freniak vill att de skulle ställa upp här på en sändning eh, Det gör de alltså inte Varför vet jag inte De tycker inte att det är så roligt med med med här radio Men eh, I varje fall tycker jag det och en eller del andra personer, att när radio är det bästa med en Stockholm i varje fall. Så att vi får väl se vad den här sändningen att kan ha i sitt sköte. Vi kommer bland annat ha telefonvektori som vanligt och ni ska notera med två telefonnummer med en gång. Jag kommer att tala om sen vilka telefonnummer det är lite under natten. Slå på vilket nummer som är ledigt i synnerhet. Först det det gamla vanliga, jag brukar ha 488-8150 och den öppnar jag där så är du välkommen att ringa på det. Sen får vi de andra telefonen som vi använder egentligen från början i den här studion. 3920 och den öppnar jag där. Så har ni båda linjerna öppna. 488-8150. 3920-80. Vilka är då som är närvarande här i studion? Ja, vi drar väl upp mikrofonerna och säger så här eh, till alla killar och tjejer där inne i studion. Eh, välkomna hit. Ska vi börja från vänster och bara från någonstans att börja med? Ska vi börja med dem? Ja, vi tar från höger. Där sitter vi damerna på den sidan, för guds skull. Eh, där sitter eh, från Scientologikyrkan, Gullvi armgren Ja, hej. Ansvarig för deras sändningar, eller hur Gullvi? Ja, det är ja. Fast jag själv inte arbetar på Scientologykyrkan nu, men jag har ingenting emot att stå kvar som ansvarig ändå. Jag arbetar med Social Koordination som är en parallellorganisation till eh, Scientologykyrkan. vi arbetar med den profana delen, alltså icke-religiösa delen. Ja, där hör ni, att eh, få promos på henne natt, det är, det är lite svårt. Mm. Men eh, hon är verkligen pratsam och trevlig. Och har, har vettiga åsikter. Mm. Mm. Det tycker jag är kul. Vi vill se om henne sitter en liten flicka som kommer ifrån Narkon, det var därför vi spelade Inglasång Och hon har varit med här tidigare i en sändning om inte jag misstår mig, eller hur Charlotte? Lotta? Lotta, Liselott, ja, det har den här varit Liselott Bjärkstad heter jag När var det? Kommer det var ihåg det? Ett par år sedan, jag vet inte riktigt närmare. han ja, när du kom in här känner jag inte igen det, men eh, som jag sa att alla känner apan, men apan känner ingen ja. Sen kan vi hoppa över till, till Gunn då så får vi ta damerna först i, i vederbörlig ordning. Alltså det är nästor i samhället, eller i samhället, nästor i församlingen menar jag. Eh, Gunn Lanschaj också från Sankteligkyrkan. Hej putte. Ja, hej Gunn. Gun. Eh, du brukar ju vara varje vecka nästan och sitta och spela in program för Sankteligkyrkan. Jo. Säger välkommen till dig nästan onödig för du känner dig som hemma här misstänker jag. Det gör jag. Det gör du? Ja. Det är väldigt roligt med det här initiativet och, och jag är också som du förvånad över att det är fem år för jag kommer så bra ihåg den första gången. Och det känns inte som så länge sen det är inte det, Nej. konstigt nog. Men det var en underbar kanal att få använda och att få prata om Scientology och Hubbard och presenteransböcker på. Sen har vi en man sittande på bordsändan där borta som heter Stefan och kommer också från en Japp, det stämmer bra det. Hur länge har du varit på Narkonon eller? Jag har varit där ett år ungefär. Vi har gjort programmet klart och jobbar där nu som kursledare. Jag som kursledare också. Jag tycker snart jag där, är alla agendärer som kursledare på Narkonon. Men eh, okej, okay, jag tycker det är roligt att, att ni kommer upp eh, ur den så kallade skiten. Ja. Sen har vi till vänster en uh, nykommen man i vänner radio sammanhang det var när radio E. Han hoppar in efter fem års verksamhet på när radion. Han heter Fritz G. Pettersson och är representant för Miljöpartiet Resursen. Han är nyvald vice ordförande i Stockholmsavdelningen. Ja, hej Peter. Kul att vara här. Kan du luta lite närmare för ni mikrofon så är Välkommen. jag återgår lite närmare lite lite långt sådana, Så ja, så jag är alltså Ny, nykomling här inom närradion i första gången som jag är med på en sån här nattradio sen nu ska bli intressant och, och får hoppas att vi orkar hålla svackna i klockan 6 på morgon vet ju. Jag representerar alltså Mirvarit Sörlson som eh, är då precis dubbel så gammal som närradion för den har just gjort fylld 10 år och grundades 1974 utav regeringsålders Gustav Petrén, som Kanske också kommer hit lite senare ikväll. Hoppas det. Ja, det var också en man som lite svår att bromsa när han börjar komma igång. Det ungefär som Gullevik och Gunn, men jag tycker det är oltna fråga som kan tala om vad de vad de tycker och känner direkt från hjärtat utan manuskript. Det var presidenten av den eh, paneler som nu sitter här. Själv heter jag alltså Futte och sänder till ja pensionärradion som kanske en del gamla lyssnare känner igen. Nu ringer lägen på den andra linjen så nu är båda linjerna upptagna. Så det är ingen idé att ringa hit just nu och slita upp fingerspetsarna på den här fingertrissan utan jag kommer att tala om sen när vilket nummer som är leder som vi kan ringa på så ni sitter och sitter och vivar runt och runt och runt och säger att jag har ringt hela natten och kommit fram. Jag ska försöka hjälpa er att hålla kontroll på det så att ni verkligen kommer fram när det så här blir det dags på det. dags till det. Och sen väntar vi lite fler folk här så småningom. Och då det stationera i en natt som gick så var det faktiskt så att um, att vi hade en man där som um, satt hela natten och hade en nattsändning. Och han nu fortsätter med sin andra nattsändning. Jag ringde dem strax för 12, hade han tyvärr försovit sig. Och det tar honom ungefär en halvtimme, och kanske en timme innan han kommer hit. Men han är på väg hit. Han heter Vega Van Das och kommer ifrån äh, Kristina rörelsen. Och ska vara med hela natten. Och sen har vi en man till som kanske kommer, eh, han håller på med eh, nya dimensioner och var faktiskt med från början och heter Jan Fjellander. Han har lovat att komma under förutsättning att han överhuvudtaget finns en chans. Han jobbar i en natt som gick och har legat på ett kontor idag på förmiddag och sovit på en madrass på golvet och jag fick tag av mig nio tiden ikväll och han sa Jag kommer ifall jag har möjligheten ska jag åka hem och se till mina ungar för att hans fru skulle bort men så ska han komma hit under natten, stopp några timmar om han hade möjlighet. Idag har jag presenterat ungefär den panel som finns och den eventuella pan paneler som kommer till här. Sen har jag då blivit in andra som jag har ringt. Massor med telefonsamtal, jag ska inte dra dem här bara för att ni ska veta att uh, jag har försökt få hit alla tänkbara människor för den här eh, jubileumsändningen men när de inte vill ställa upp så kan inte göra något åt det. jag kan bara leda hästen fram till vattnet men kan tyvärr inte tvinga dem att dricka som ordspråket säger och då tycker jag att jag ska ta börja med Sören Selberg på Österhandskyrkan som just sände för oss här sin vanliga fredagssändning eh, han var inte så där pigg på att komma hit men sen och smögde fram mellan raderna att han fick inte någon ersättning för hans han satt här en natt från kyrkan eller då var han inte introducerad. Eh, jag vågade ta det och säga så därför att det var faktiskt min skarpa uppfattning att i det resonemang jag hade med honom. Det Sen har vi ett par ungdomar ifrån eh, de här musikprogrammen som skulle komma hit. Men de har tyvärr inte heller lyckats få tag i per telefon de närmaste dagarna. Jag vet inte. De har antagligen glömt bort det, för när jag talade med dem var före påsk. Så lång tid har vi diskuterat det här. Jag har ringt eh, Kramer, inbjuden hit, men han vägde komma hit. Eh, men det är kanske ett kapitel för sig, jag vet inte. Så vi Maranata, och där sa Arne Imsen, han stack iväg utomlands, som det heter. Att han skulle gärna ställa upp och komma hit, men... Han skulle då skicka två stycken andra hit, men eh, senast i dag så sa de att de hade så mycket att göra så att de inte tillfälle att komma hit. Den gamla ordförande i Radioföreningen som var från starten, han hette Anders Bjurström, kanske någon känner igen honom. Har de inte lyckats tag i? han ska bo en här och en där, men ingen känner till var han är och inga telefonnummer. Jag har däremot hans personnummer, men det kan man inte rätt gärna ringa till tyvärr. Sen har vi en hel skäl till från början som heter Karl Axel Ringe. Eh, jag fick tag i honom efter många om och men. <hör> han sa det klart på att jag skulle ställa upp och det här sa men jag tycker för min del är det en svunnen tid. och nu kan innebära. Och därför vill inte han heller ställa upp För Fast jag för min egen del tyckte skulle vara kul ifall han var med för han var faktiskt en av de första eh eldsjälarna på när radio. Sen har vi ringt upp eh, har ju ringt upp Göran Forlin som är ansvarig för Radio radioklara. Och han ställde ju också det här att det är klart så man kanske ställa upp på så så så så så. Men så det sägs så då nah, nej jag tror inte han stör intresset då vi brukar inte sända någonting på nattradio från radioklara och då håller jag med om det har ju inte förekommit så ofta. Så här ligger det till och där sen finns det jag har ringt ungefär par tre andra religiösa grupper i kyrkor i Ständig Sjöberg befinner sig i Amerika då sitter i församlingen eh, och några till och så ringde jag till två stycken politiska partier. Eh, de hade ingen lust att ställa upp enatsändning de heller och det tyckte jag att eh, Har jag med de andra som är kvar då och de kommer och de andra inte ställer upp. Då de blir det lite snett det hela och de har ju ändå så att säga sina möjligheter att kunna få ut sina budskap på, på det här och där. Och därför tycker jag att det var onödigt att att, att att köra det här. Och, och därför lätt jag bli att ringa dem. Ja, det var ungefär det som har hänt här och nu är klockan 18 minuter över ett eller 12 Och då hoppas jag att jag har fått med de lyssnare som eventuellt har suttitat på i svocken som ska sitta tio minuter över 24 och därför kan vi ta ta in det första samtalet här på morgon på morgon vem där ja vem kan det vara tror du men det var Liselott ja det var Liselott, ja ja lite lat ja jag ville gratulera när radio'n på femårsjubileet ja och jag tycker det är en inte där det här jag drag igång gång faktiskt ja vad först vad <laughs> först inte folk upp tror du Ja, jag vet inte, men du känner ju till anledningen varför inte vi kunde ställa upp. Ja. Men jag tycker det är fa faktiskt det fint att det är så pass många ändå i studion. Från alla olika slags föreningar liksom. Ja, vi kan nu ställa en fråga dig till och med, eller hur? Nej, jag vill inte uppehålla linjerna. Jag pratar ju mycket i radio ändå, va? Men jag vill liksom ändå per telefon stödja det här jubileet som du har startat. Mm och jag tycker ska bli intressant att lyssna i natt du tänker lyssna i alla fall oh ja, det gör jag också på nattställningen ja. ja, men det är fint nåt. ja, Lennart hälsar för mycket också ja tack, då ska jag bara också i samband med det här tala om att eh, Lennart jag talar inte om den här nattställningen men mycket kort idag och i igår ingenting och ingenting i måndags, men jag ska gärna gär, tala om att eh, du har ju själv nattställning här i Guds bön natten till Kristi Himmelförs eller hur? Ja, precis. Och så. då kanske vi också tar upp lite grann just om närradiofrågor och sånt där. Va? Ja, det blir väl 30 så dagen efter själva. Jo, det blir på kvällen då, den 30 under till den 31 då. Ja, det blir alltså ett dygn senare, jag tror två dygn senare med tanke på själva födelsedagen. Ja, precis. Och vi ska se det så. Vi sänder nu alltså här före därför att vi vet att vi har större lyssnarskara med oss under en fredag kväll. Mm, och jag tycker just att det är så viktigt att vi som verkligen kämpar för närradion. Att vi kan hålla ihop och att vi verkligen kämpar vidare för när här radion. För det är en, som väldigt fin sak i sig som vi ska kunna hålla samt om även om vi har olika ideologier. Va? Ja, det har det med om. Vi är bara människor på på jorden. Nu. Ja, det tror jag att de andra studion också håller med om. Eller hur? Ni i studion. Ja, det gör vi. Ja, det är jättefint. Det är stämmer. Vi ska lycka till i natt <skratt> då. Tack så bra. Må så bra. Tack så. Hej då. Hej. I med det så är nummer 39280 20 ledigt. Jag kommer göra sig en natt för jag ska jag veta vilka nummer som är ledigt. Om en sån skipper sitter och sliter upp fingerspetsarna. Uh, vi har ett samtal till här. Hallå. Hallå. Ja, där har vi sten. <laughs> ja, den där omöjliga sten. Jag måste faktiskt bara säga så här. att Min önskan är att den här natten. Ska slå alla rekord och Vad menar du med det? Att det ska bli en trivsam Nöjsam Och lärkligt fin natt När så många är samlade Ja vi får väl se Och jag hoppas att uh, Sånt här kan återkomma Årsevis En som är sammankomst Med olika programledare Ja det är mitt förslag i varje fall Ja det är min önskan Mm. Och jag säger bara lycka till. Tack för mig. Tack så Tack. Hej. Tack. hej Ja, jag går undan. Det var alltså telefonnummer 488150 ledigt och vi öppnar ett nytt samtal är på 39280. Hallå. Hallå. Hallå, ja. Ja, vem där? Det är det? Ja, hej eh, Kennet Andersson här för Ja, Oj, Kennet. Hej då. Vetor lyser Anders Nilsson då. Du är en portal för hand. Du tar en tapp telefonen. Nej, men nu är det för sent så att. Nu är det för sent. Ja, det är vi för sent. Vi har vi ja, är full gång. Sen, ja, du kan få fråga telefonen om ja, det. Ja, du kan ringa i så fall på under kontorstillhörighet om du vill skicka på sändning till på 39280, samma nummer som jag sagt nu. Så kan du uppge uppgöra nummer på telefonsvaret då. Ja, ja, ok. Och så skickar vi lägga ut i luften så att folk ringar större. Mm, fintare till. Tack så, hej. Då blir 39 20 80 ledigt. Då sa de inget igen på 488150 som är upptagen just nu. Hallå. Hallå, ja. Ja, vem där? Vem där? Det är Dagny. Det är Dagny, ja, det känner jag nu. Ja, nu känner du igen Ja. Ja. Jag tycker att det är roligt här. Jag sitter mer ensam och, och, och, och, och pratar för de andra sitter tystare inne i studion. Där ringer alltså gamla... Uh, bekanta röster sen Ann och Datsummar höll jag på att säga Ja, jag har väntat på att Du skulle komma tillbaka någon gång Ja, du jag har så mycket att göra så det är inte klokt, men jag ska Jag ska ta Kan ringa dig på måndag och tisdag? Ja, mm, du har min telefon över ja ja men jag Ja, det är bra Så så ska vi ta upp det, vad tycker du om de här fem åren, har du haft nytta av den här radion? Ja, det har jag haft, mycket nytta av mina radion har jag haft På vilket sätt? Ja, det är inte något nytt på nörradion. När man kommer in så ska lägga sig. Ibland hör jag på dagarna med, liksom. Men när man kommer in så går gå och lägga sig så sätter jag på nörradion. Och, och det är inte något som finns där, både här och där, liksom. Vad heter det? Både nattsändningar då lite varje. och Jag tycker det är roligt att lyssna på dem. Ja, jag vet ju att du har med mer eller mindre från början. Ja. Om jag inte vill misstra mig. Ja, jag har haft det. Mm. Mm. Men de här föreningarna som finns här i studiet, har du något speciellt att jag frågade dem om idag? För att de verkar så tysta här inne. Ja, ja, jag hörde inte riktigt vilka som var med direkt. med. Ja, medborgarrasjörelsen, narkon och signifikyrkan just nu. Och så blev det lite mer folk senare. Ja, jag uppfattade dem, ja. Nej, jag tycker de jobbar på fitthåll och jag tycker de är bra på sitt allt emellanåt när jag lyssnar på dem. Du tycker det? Ja, ja det tycker jag. Vad ja. Ja. tycker de har du motgift då? Motgift? Var inte den med ikväll? Kommer inte den? Vad sa du? Kommer inte motgift? Nej, jag har ringt, men jag har inte få, de har inte ringt upp mig sen. Nej, men det var det bästa jag har sett länge. Ja. Det trodde jag ju. Ja. Då är med, du är mer eller engagera på den sidan i samhället, va? Ja, jag är det. Ja. <laughs> Som sagt, va? Ja. Ja, det trodde jag att de ställde upp när det var någonting. För det brukar vi väl, det brukar vi kalla göra. Ja, jag har inte det deras telefonsvar, men jag har inte fått någon svar ifrån. Nej, nej. Men det kan ju vara så att ibland att det kan vara tekniska misshöringssönden för fem samtal. Jo, det kan det väl vara förstås då. Mm. Ja, ja. ja. Vi får ja. väl se. Ja. Men då hör du vad det. Ja ja men. Mm, för Tack jag så. har jag har slutat med studior så det det jag vill inte ta på det. Ja ja, det är bra. Ja. Jag ska ringa. Öh. Mm. Hej då. Hej då. Vad säger du om den här snabba grejen i, i studion. För jag är senior just nu på att linna upp er lediga 48 81 50 39 20 80. Det är väl snabba ryck då. Ja. Vi kör då. Uh, och alla var bekanta röster utom en utav dem här. För mig bekant. Gulliver? Be? Ja, jag har ingen vidare kommentar. Jag ser fram emot spänning med nästa telefonsamtal. Men vi kanske ska lyssna på lite musik också, Putter. Du har ju laddat upp den vägen. Nej, jag har inte laddat upp så mycket. Ja, men du har nog någonting. Men jag tycker i alla fall en liten kommentar att det var roligt att höra positiva röster. Det är kul att få såna här välgångsrönskningar i början. Mm. Och vi har ju inte sagt så mycket själva än, så att eh, lyssnarna vet väl inte riktigt vilka områden vi eh, representerar. Ni är alltså välkomna att komma in med frågor och undringar vad gäller narkonnen, vad gäller rättigheter? vad gäller en religiös filosofi som heter Scientology, vad gäller eventuella vägar till lycka. <går> Gun, vi kan väl också säga så att vi som sitter här, vi representerar nästan allt möjligt som rör människor jo. människors förhållande till varandra och jo. till myndigheter tillsammans täcker vi mycket av det faktiskt jag tycker det att ja. det är det det handlar om, det är livet allt vad livet innehåller jo. så man kan ta upp precis det som lyssnarna själva tycker för att <coughs> jag är ganska säker på att någon av oss har någon åsikt om det jo. som de tar upp det spelar ingen roll vad det är och det gled gärna något problem Aha. just det ja, gärna lösningar på problem för det, det tycker jag att vi är intresserade av. att det finns så mycket problem man tar upp problem man konstaterar att det är fel och det är för jäkligt och det är byråkratiskt och allt detta och det kan man ju hålla på med och ödsla rätt mycket energi på men jag tror att vi delar och jag tycker det många som jobbar med den här radion, just den idén att man ska hitta lösningar på det som är fel Nej, jag håller ni med mig, jag blir. Det är någonting roligt. Ja. är us det intressanta, tycker jag. jag. tycker det är så roligt att min barndomsrörelse nu med eftersom jag har följt med er i väldigt många år faktiskt. Och Och går ni själv med den sen en 5 år sen? Jag har faktiskt medlem. <laughs> den. Du visste <laughs> du kanske inte. <laughs> no, jag tror du talar om det. Ja. Och när det jag pratade <laughs> så började jag att telefonerna upptagna här. Var ja. Mm. Mm. Jag var till lyssnarna när jag sa det så de ser precis att ringa och försöka komma fram. Det är upptaget med båda två. Ska vi höra om de har några frågor då? Ja. Hallå? Hallå? Ja, hej. Hallå, det är inga moster. Hej putte. Är det inga moster? Ja, det är vi som har träffats genom kram här. Ja, just På det. telefon. Jag ska bara, jag ska inte säga något särskilt mycket. Jag ska bara önska er att är eh, lyckat till med den här närradioen för den är jag så fiskigst jag vill bara vakna bara på nätta då och dagarna för att jag älskar närradioen <skratt> <skratt> finns det såna <skratt> finns det såna människor? Ja, det blir lite höra omdana att du inga finns, <skratt> finns det såna människor? Ja det är jag det är som gör så ja du <skratt> Ja, och som Kuste, hur går det med din bostadsrörelse, bostadskö, vad heter den? Nej, jag har ingen bostadskö eller någonting var sånt där. Nej, vad heter den? Här, du skulle ju göra en en förmedling istället för den här som vi har, den här dumma, var det inte du? Nej, jag bara talar om att jag hade varit på ett möte där de skulle bilda en ny hyresgästförening, sa ja, hyres, ja, det är hyresgästförening, det menar ja. Hur går det för dig? Nej, jag är ju inte alls inblandad i det där. Är du inte? Jag var bara där och, och, och titta och lyssna. Jaha, har de börjat med någon ny dag? Nej, jag vet inte. Det verkar inte komma någon vart. Gör det inte? Nej, jag har, har ingen kontakt med dem så att jag kan inte gytta mig alls om det. Nej. Men eh, det återstår att se. Ja, det återstår att Då se. får komma in på den här radion själva och, och ut med något utbud eller något. Ja. Och höra sin verksamhet skull så småningom. Ja, det för det. jag, eh, mm, jag svarade att jag skulle ringa till dig och höra hur det gick med det där. Ja. Mm. Men som satt, att det kanske kommer igång senare. Nu är det så man kanske ligger ner lite. Vi får väl se. Ja, får vi se. Ja, alla djuren och jag önskar er en en stor framgång på allihopa som har det trevliga med radion. Jag vet att vi älskar djur. Ja, jag älskar djur. Då ska jag ta med historia för det. Ja, gör det. Om jag får en sydlig vädret. Ja, varsågod. <laughs> eh vår, vår dotter har en katt. Och den är hemma hos oss ibland och själv har vi en liten picken i Ja. Och vi har hållt dem isär från början för katten var inte med när jag har första gången. Mm. Men sen är här förleden för några dagar sedan Då glömde vi stänga dörren emellan dem där och de kom så att säga ihop. Men det var på ett trevligt sätt. Hunden tittar på katten precis när jag sitter där så gick hon vidare då. Ja. Men sen ska katten leka med hunden då gjorde hon inte utfall mot katten så hon spängde ända. Nu spänger de eh hemma och leker med mig med varandra. Ja, det Men det är tack vare måvattis här och sätt vi har ner med glasrutan vet om varandras närhet. Ja. Och att våra två är accepterade av. Ja, var trevligt. Så du säga de folk lever som hund och katt. Ja. De var vilka hundar och katter de har haft då? Ja, hundar man. De brukar kunna fanta sig I <laughs> alla fall djuren Ja, jag tror de har bättre personer människan har ja. ja, jag hoppas alla närradiomänniskor när Räddas om sina djur och tar vara på dem Ja, Ja? Jag hoppas jag Alla olyckliga djur Vi får väl se ja. Du ska tacka för att du ringde ja, tack, tack, hej då eh, Då säger jag så här att eh, det, Den telefon 488150, Den låser jag från med nu Därför jag kommer jag att spela ett band här lite en stund i intervju som jag har gjort under dagen. Mm. Men vi tar det här samtalet först eh, som är in på 392080. Hallå! Hallå! Hej, Hallå. jag heter Bisse och jag saknar pensionärradion alldeles kolossal. Gör du? När tänker du komma igen med den? ja det beror på hur mycket pengar du betalar in för att jag har inte inga pengar kvar i min plombo för min pengar jag betalar in om trettiokrullen när du ville ha då ja, ja jag ska jag ska ge men så det, det är det bara du och några till som har gjort så ja. var ja ja och det kostar ju en massa pengar idag ja det är jag. men det det var ett jättetrevligt program och så de där näst nästständningarna äh, ni hade det var råliga att vara till att höra Du tycker det? Ja, det tycker jag. Fantastiskt. Jag tänkte hemdagen, eller på att det var väldigt länge sedan och det hänts sig. Så när jag hörde din röst ikväll tänkte jag nu ska jag passa på. Ja, det är fint. Mm -hmm. Jag ska bara ta fram för dig så här och andra som lyssnar, att eh, idag kostar ju en nättsändning, jag räknar i kostar 545 kronor. Ja, det är jag. Och jag menar, ska man då själv sitta och sända den här sändningen då och då och i veckan? Mm. Och min plånbok och tem blir en tunnel som vi har en enkel folkpension mm. bara utan ATP. Mm. Det är straffar man egna företagare och har haft 10-15 personer anställda under mm. många år. Så är tyvärr samhället uppbyggt. Ja, jag förstår det. Men det är inte alla som tänker på det. Nej, men det är klart att att att du får ta pengar. Och bara ja. en som skickar in pengar då, då? Jo, men det direkt ju inte så långt. Men. Nej, det är klart, det står jag ju. Vad är det för posten då? 6705-8 6705-8 Ja Och pensionärradion Ja, och ja, du tycker jag... Jag hoppas många hör det här nu Jag tar emot alla bidrag och så ska vi kunna göra fler såna här samsändningar som jag kallade för. Ja, det är jättetrevligt För jag tycker det är roligt ja. Vi har hälsat en alkohol också, men jag tycker de är jättefina. Ja, tack. Ja, tack vad kul att höra. <laughs> jo, jag fick ha pengar till det förut, och, och jag tycker de är verkligen de är jättefina. Ja, vad jättekul att höra dem. Uh -huh. Men då är det 6-7-8-8, Personärradion Stockholm ja, då? Ja. Mm, det är fint, hörde du. Och lycka till allihopa. Mm, tack så Tack. Hej. Jag. Ja, det gör jag bara så att jag låser de här... Två telefonerna nu för då tänkte jag göra så här Vi ska spela upp en intervju som jag gjort idag Med en man som är Ordförande i Den statliga Närradiokommittén Det är inte många som vet om att det är så en statlig närradiokommitté Som ger ut de här eh, Vad heter det Tillstånden för att kunna sända Men eh, Jag har talat med Björn Malmberg Den intervjun kommer här Ja hallå det Björnman Malmberg Ja hej Björnman Malmberg Du är ordförande för när Radio kommittén Jag ringer dig därför att vi Natt eller ikväll ska ha en eh, Jubileumsändning för Stockholmssändaren för fem år Mm Det, på, det var på tisdagen 29 det var. Ja det tror det ja Vad eh, säger du om eh, Den tiden, du har inte varit med från början kanske Men då har vi kanske någonting att säga om Stockholmsändaren och Stockholmsföreningarna ifrån början fram till nu kanske? Ja, jag har haft anledning att gå tillbaka och titta lite grann hur utvecklingen har varit när vi har skrivit betänkandet Jag har betänkande på gång, ja Ja, Det kommer ju också här nu om ett par veckor Och det man har sett och det som man har kunnat läsa om i tidningarna det är ju till exempel då att Det har skett förändringar på karaktären på programmen. Lyssnarna har alltså minskat enligt en undersökning samtidigt så säger föreningarna att de har märkt ökat gensvar av sin kändningsverksamhet. Och det kan ju vara en sån reflektion man kan göra att när närradion som föreningsradion håller på och, och hitta sin form och att föreningarna kanske börjar att använda när radion på ett mer systematiskt sätt än man gjorde från början. det är ju så också att um, när radioföreningar har minskat på Stockholmssändaren... Ja, du menar antalet som... Antalet sändandeföreningar, ja. Ja, det är väl på väg att öka lite igen, men uh, det finns ju någon naturlig gräns för hur många som får plats på på 126 timmar i veckan. Ja. Ja det har väl lite grann med att göra Vad säger du om alla de här musikföreningar som var tidigare och hade större utbud på den radion vi har idag? Ja alltså på sätt och vis tycker jag det syns att musikföreningarna eh, försvann Det vill säga jag är personligen väldigt intresserad av musik och tycker att det är en legitim eh, kulturform Sen är det väl så att eh, en del av det som då eh, kommer att uppstå som eh, Musikprogram i närradion var väl Kanske inte alltid så seriöst menat utan var ett sätt bara till att latcha med radion Läggstugan. Ja Näst en till? Experimentverkstad På gott så ja. ont Ja Och det som man gjorde på den tiden har ju Har ju Storbror Lokalradion börjat att ta efter De har gjort det ja Ja Men ehm, Jag vet ju också det att det finns rockföreningar och countryföreningar och jazzklubbar och andra som har funnits i många år och upprätthåller och sprider ett seriöst musikintresse och vi har ju nu från kommitténs kommitténsidan börjat se mer positivt på såna och och några har ju jag menar de får ju Ja det är inga problem de har hållit på i flera år Nej och, och jag menar man får inte diskriminera en förening bara för att det är en musikförening Utan eh, Man ska ju, jag menar, det finns ju allting då Från Mozart-själskap till eh, Rock-föreningar som fastsvar och, och man får ju vara positiv till Allt musik egentligen Du Björn, jag snackar med en man dag Och eh, hur du än var så kom vi in Just på, på När radio Och då frågade han om han lyssnar på När radio Ja, så att det är mycket lite Nu mera, för gjorde jag det för då, Ska man sitta där bilen och lyssna på filmmusik. Ja Det är väl många Det är väl kanske en förklaring då till att lyssnandet har sjunkit. Ja. Eh, om man nu tittar på det här regelbundna eh, dagliga lyssnandet. Men då frågar man sig naturligtvis om föreningsföreträdarna egentligen har förlorat så mycket. För att det är lyssnandet som bestod av att man bara lät radion stå på och skvala. Det var inte säkert att det behövde öka intresset för den de budskap som föreningarna gick ut med. Men samtidigt har jag hört att det finns de föreningar som säger att eh, nu finns det fler människor som ringer upp till de olika föreningarna och de som då ringer är mer seriösa än tidigare. Mm. Jaha, ja, det ser du, det, det stämmer ju i så fall den tanken. Har du, har du samma uppfattning? Ja, jag har ju inte någon personlig erfarenhet av, av det men jag vet att det är Allt fler föreningar som säger att de märker att de har direkt nytta av sitt engagemang. Du har fått liknande rapporter om andra ord? Ja, vi, får ju en, vi har ju gjort en kartläggning också av föreningarna sändningsverksamhet på 25 orter i landet. Ja, men du har fått samma, samma erfarenhet så att säga? Ja, det stämmer med, med våra intryck. Och det här med, med betänkanden, när kom det, sa du en par veckor? Ja. Kan du liksom... kort tala om vad det innehåller? Ja. Det kan vi inte göra ja, Men vad det innehåller. Det innehåller alltså förslag på de punkter som vi har fått i uppdrag att, att, att eh, fundera över i de direktiv som vi fick. Och det handlar ju då om om vilka typer av föreningar som ska få se, ha sändningstillstånd i fortsättningen. Och det handlar lite grann om programregler och det handlar om eh, vissa allmänna regler för att få starta nya sändare. Och det handlar naturligtvis om eh, hur det här ska administreras i framtiden och eh, ska ekonomiseras. Och för lyssnarna så finns det möjlighet att köpa detta kompendium eller eller utredning Jaha, omkring man, den 15e och 6e eller så? Ja, känner man för att läsa ett eh, statlig och offentlig utredning under, som, under semestern så kan man gå till bokhandeln och beställa det. Ja. Och vad heter den? Eh, betänkandet kommer att heta Föreningarnas Radio. Föreningarnas radio? Ja. Och det är Liber förlag? Eh, det är Liber som gör alla offentliga utredningar. Ja, det är statligt företag. Och hur ser du på framtiden då? Ja, jag menar det, det, är, det viktigaste är väl kanske att föreningarna nu äntligen får besked om att närradion har kommit för att stanna. Och det är, det är lagförslag om det? Ja, det måste det ju bli, det är klart att vi föreslår att den här radion ska permanenta. Det är inte ja. så mycket som man kan säga. För hittills har det ju varit försöksverksamhet, va? Ja, det är försöksverksamhet till ett antal beslut om, om permanentning. Till den 30e och 60e i första hand och kanske uh, utsträckt tid, va? Ja, alltså 30e och 60e och 85 i så fall. Alltså 85? Ja, mm. det är väl så att vi... Så om man tittar rent teoretiskt på det här så, så kan en, en proposition ett lagförslag komma våren 85 till riksdagen och sedan så när den här riksdagen har tagit ställning så, så kan då en nya lagen permanent trädda i kraft i de, något halvårsskifte eventuellt första juli 85 eller första januari 85. det tar så pass lång tid ja det, ja, det är ju sådär du mm. vet, det ska skrivas ja först ska bli en remisstid på betänkande, föreningar ska få yttra sig och sen ska det skrivas en proposition och den kommer att läggas senast i mars 85 och då ska kulturutskottet och andra sig över det i riksdagen och riksdagen behandlar det och det, det kommer att ta våren 85 bara för den processen avklaras. Det är just det jag vill ha fram sig, du svarar precis som jag vill ha det. därför tar ju en viss tid så att säga för att i olika instankterna ska kunna yttra sig så går det stegvis uppåt så att säga ja. Och det tar sig en tid som sagt från. Ja men du Björn jag vet inte om jag har några mer frågor om det här. Vad tycker du själv om de här fem åren som har gått på, på Stockholmsändan i sin helhet? Ett kort eh, positivt eller negativt? Ja alltså gr grunden är ju idén positiv. Men eh, eftersom du frågar mig så här så ska jag väl säga det att jag tycker att man borde sätta sig lite mer systematiskt i föreningarna och utbilda människor som kan delta i sändningsverksamheten. Det är för att sända närradio är faktiskt inte bara att att uh, göra propaganda genom en megafon så att säga Utan det är också faktiskt att engagera medlemmarna i en verksamhet Som många tycker är väldigt roligt att syssla med Ja, Jag har med om Det är så det är fler arbetar som som är produktiva på närradiosidan Ja Det är så du menar Och vi vet ju för den undersökningen vi har gjort att det är människor i Sverige Som gör program i närradion varje vecka utan ersättning i stor skala. Ja. Det är ju en folkrörelse i sig detta att producera radio. Mm. Och det tycker jag man ska tänka på i framtiden att, att utnyttja den aspekten också för det här. Säkert. Ja, men du har fint Björn? Ja. Tack, Tack ska för att jag fick störa dig. Tack för det. Vara. Hej. Hej. Ja, såld ett Björn Malmberg på när radiokommittén, en startliga när radiokommittén. Sen ser jag här att Fritz sitter och har lite papper i sina händer Men innan det ska jag ta om förryssarna att nu öppnar båda linjerna hit 488150 är det ena telefonnumret Det andra är 392080 Och där ringde på 392080 Och 488150 är fortfarande ledig Jag måste ta det här med Fritz Och du som ringde får vänta en liten aning jag försöker göra så här för att ni ska slippa och vänta för länge i telefon därför att det kostar ju pengar även att stå och lyssna numera men eh, Fritz var ju pappa du har i handen ja jag tyckte det var intressant vad Björn Malmberg sa här att vi är 7000 människor som sysslar med att göra radioprogram och då skulle jag kanske egentligen vara tyst för jag är väl en av de nyaste inom det här som inte vet så förfärligt mycket om det men jag hade tillfället att vara med i förra veckan nere på Folkets hus så hade närradio i Stockholm bjudit in eh, samtliga föreningar och vi var stycken som var där i och, eh, Gullevi och Gunn var också där nere och vi fick information om eh, närradio i Stockholm och eh, det var en undersökning som har gjorts av avdelningen för masskommunikation vid Göteborgs universitet en eh, docent Lennart Weibel och en forskningsassistent Anders Olsson och de gav oss en hel del siffror som jag inte ska rabbla upp här men Jag kan väl nämna några siffror i alla fall som jag tyckte var intressanta. Det är att närradiolyssnandet i Stockholm att det är cirka 13 procent i innerstaden och 21 procent i Storstockholm. Och detta motsvarar att cirka 115 000 personer i innerstaden och cirka 185 000 i Storstockholm. Alltså totalt 300 000 människor lyssnar på närradion varje vecka. Och man sa också att... I något tillfälle under veckans lopp alltså? Under något tillfälle under veckans lopp. Och en, ja. en genomsnittlig dag räknar man med att 6% av befolkningen i innerstan och 10% i Storstockholm lyssnar på närradio. Och detta motsvarar uh, 10 000 i innerstan och cirka 90 000 i Storstockholm. Mm. Mm. Det här med att närradio lyssnar har sjunkit något sedan 1980, det är, det är då en sanning med modifiering för det är... Uh, Det är alltså framförallt musikprogrammen som har minskat då efter det man införde stimmaavgifterna 1982. Så att man kanske då kan säga att närvaro har blivit kanske inte mer seriös men men det har blivit mer talprogram. Jag hoppas att detta inte innebär att den har blivit tråkigare utan att det är även intressant att lyssna på människor som talar om olika frågor och det är väl även musikinslag i de programmen och jag väl en uppfattning om. Ja, jag ska inte prata mer om den här utredningen, men det finns väldigt mycket siffror att, att eh, titta på här som ju visar att närradion har blivit, som Björn Malmberg sa, en folkrörelse mm. idag. Ska jag passa på att ställa en fråga? Ja. För när du säger det här med folkrörelse så tycker jag att det är väldigt...